att det känns ganska underligt att jag nu snart ska lämna Sverige där jag tillbrakt hela min barndom och uppväxttid. Jag har så många vänner, kända och okända. Även om jag nu kommer att ägna alla mina krafter och mina intressen åt de uppgifter som i Danmark kunna möta mig så kan ni vara säkra på att jag aldrig ska glömma er i Sverige. Av tusen mila landskapsgränser Möts ett enigt folk i etenblå Tills det skonska ögat fuktigt glänser Tills i lappens stora tårar står Vad är granens sus och djupa morn, Mot en förstlig festmös levande diktion Tyst du gök som gal Lyssna berg och dal. Prinsessan talar Sålunda talar skådespelaren Gabriel Alv i radio när han tolkar grönköpingskalden Alfred Westlunds, det vill säga Nils Hasselskogs, kommentar till prinsessan Ingrids takttal.